Unaendeleaje mpenzi wa nia ni maarifa leo tunamuangazia dr Wilbert Klelu aliyekuwa moja kati ya Uwa mkoa wa ilinga na haliuliwa ilinga na mkulima maeneo ya isimani. Ilikuwa ni siku ya Christmas. Ndipo mbapo Dr. Wilbert Krelu haliaga dunia kwa kupigwa lisasi ya kichwa. anaitwa Dr. Wilbert Andrew Krelu. alizaliwa huko mwika kwa Kilimanjaro alipofika umri wa kwanza shule. alipele kwa shule. Shule ni alikuwa na akili sana. Zilizochagizwa na juhudi kubwa za kubuni alipofanya mtihani wa shule ya msingi na shule ya kati aliwatimulia vumbi wanafunzi wenzake wote yani aliwaacha mbali sana hiyo ikapelekea aishimiwe na wanafunzi wenzake na apendwe sana na walimu wote wa shuleni dr krelu alichaguliwa kujiunga na shule ya sekondari ya old moshe alikosoma na watu wengine walokuja kuwa mashuhuri ya baadaye kama vile edwin mtei tunamkumbuka ujamaa. kuna elman salwat abdulakman msangi daniel mfinanga Today amemwelezea sana Klelu, kwenye kitabu chake cha from Gotel to governor. Uklasa waishinane ne kuwa alikuwa napenda masomo na kukosa kufika shule. Licha ya mbali na shule. I was fortunate that my home was only one kilometer from the school. Wilbert Klelu at the time his name was Ndechumia Ndefuno, used to walk more than 10 kilometers from his home in Wika. Whether it lain or however cold was, will used to be even more punctual than those like myself who laced nearby. Bada ya kufaulu kwakiwango kwa kiwango cha juu, Dr. Krelu alichaguliwa kujiunga na shule ya sekondari ya Ovlana Tabora, Tabora Boys. Hili Lufu maalufu kuliko shule zote nchini. Dr. Krelu alisoma darasa moja na Edwin Mtei, Job Lucinde, Oscar Kambona. Mark Bomani, Geoffrey Mali, John Pendaeli, Arnold Tem, Alfred Mena na Lauren Mwangis, G. Simiti na O. Mwambungu huko mkuwa shule akiwa ni mzungu akiitwa John Club Dalasa hili linakubalika na wengi Kuandilo dalasa lilikuwa na vipanga wengi Kuliko madalasa yote toka shule iyo Ianzishwe mwaka 1922 Kipindi ambacho nyelele nazaliwe. Kipanga wa vipanga wadalasa hilo alikuwa ni Edwin Imtay Tanganyika wa mwaka 11192 Dr. Kleru alipomaliza masomo ya sekondari Shule ni hapo akenda chuo kikuu cha makelele Uganda The Harvard of Africa na Kishia Marekani chini marekani dr Krelu alipata shahada ya uzamii phd ya political science kwenye chuo kikuu cha california Los Angeles. hivyo dr Krelu alikuwa moja wananchi wa mwanzo kupata phd yake ilitokana na kupiga kitabu kwa sasa sawa hadi usiku wa manane alikuwa akiweka miguu kwenye kalai la maji na sio ya hisani kama phd za hisani mbeleko zilizotamalaki bongo miaka hii ambapo Kila, kila mtu anazo lakini hawana upewa wote ili mladi tu wa hituema doctor. Dr. Dokta Krelu alikuwa ni publicity sekretari watano Krelu alivolejea nchini mwanzoni miaka ya stini Akiwa na gambalake la uzamivu kibindoni Kisha akaanza kujulikana kama Dr Krelu na haka teuliwa publicity sekretari watano Kumbuka nyelele alikuwa na sana Krelu na mbaka kafika kipindi akamteua kuwa arasi. baada ya kufanya kazi nzuri ndani ya tano kwa takribani muongo mmoja Raisi wa kwanza wa nchi yetu mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimteua Dr Krelu kuwa arasi wa Mtwala hii ilitokana na imani kubwa ya raisi Nyerere kwa Dr Krelu. kwamba kazi au nafasi ambayo alimpa anaweza kaikaa vizuri na akaitumia vizuri Dr Krelu alikuwa ni likuwa mkoa machachari sana na sifa zake zilitambaa na zilienea nchi nzima. Dr. Cleru alifanya kazi kubwa kuhakikisha ulinzi unakuwa imala mkoa ni Mtwala kwani enzi hizo kulikuwa na mapambano makali ya kudai uhuru wa Msumbiji ambapo nchi yetu ilitoa mchango mkubwa kwa kupigania uhuru Katika utendaji wake Dr. Krelu alikuwa peleka wakurima ginja nginja, yani mchaka mchaka. either, Dr. Krelu alikuwa hana simile hata kidogo, na kusita kuwafokea na kuathalilishi wafanya kazi. hata wakulugenzi pia. Mbele ya nasi pale alipoisi kuna uvivu na uzembe ambao umekithirika. Bwana Philip Likes alimwerezea Dr. Krelu kwa ufupi na weledi katika kitabu chake, Aglarian Crisis and economic libelization in Tanzania in 1979. Dr. Krelu had achieved a certain local popularity, legal, because of his habit of abusing civil servant in public. His exploitation of the rich peasant also seems to have been quite popular, especially of course with those who received the land. Dr. Krelu aliweka lekodi kubwa sana. Mnamo mwaka moja miatisa sabini, akiwa alasi wa mtwala. Dr. Krelu waliweka rekodi ya kuanzisha vijiji vingi vya ujamaa Tanzania Kat ya vijiji elfu bili Tanzania. Yeye pekee alianzisha vijiji mia saba Hii ilimpendeza mno Rais Nyerere na ilimfurahisha sana. Baada ya hapo raisi Nyerere hakauna bola mwamshie Dr. Krelu katika mji wailinga kwa wahehe Laisi Nyerere alimpongeza sana Dr Klelu kwa mafanikio makubwa ya uanzishwaji vijiji v ujamaa na katikati ya miaka ya elfu moja ti sabi moja Iringa moja ya mikoa iliyo the Big Fo nchini ili akasambaze mafanikio hayo ya Mtwala Dr Klelu alipohamia iringa alichukua nafasi ya muheshimiwa alasi John mwakangale eneo la isimani eneo la Isimani mkoa Ilinga ndiko kulikuwa kumeshamili kilimo cha na kuleta heshima mkoa wa Ilinga kwani ndio ilikuwa ikiongoza nchi nzima kwa kilimo cha hata kitabu cha geography shule ya msingi kilikuwa na sura ya kilimo cha mahindi Isimani bwana Amani Mwamwindi mtoto wa kwanza wa Mwamwindi ambaye pia alikuja kuwa mea wailinga alieleza kuhusu muhimu wa Isimani nzizo alipoongea na gazeti la Mwananchi mnamo mwaka 2016. Mji wa Ilinga umejengwa na matajiri wa Isimani, wakulima wa Isimani akiwemo mzee wangu, walijenga majumba yao ya kifahari Ilinga mjini kiwemo eneo la Mshindo mlandege na kihesa kuna wakati nchi ya zambia ili kumbwa na bala njaa na isimani ndio ilitoa msaada wa mahindi wananchi wa mtwala walishangilia sana kusikia uamisho wa dr kleru katika hali ya kustajabisha baadhi ya wakazi wa mtwala walifurahia mno mara tu baada la td kutangaza uamisho wa dr kleru ara siyo wa wananchi hao bila yana walijimwaga mitaani na wengine kwenye ba na vilabu vya pombe ambako walikuwa wakidemka kwa furaha na bashasha kubwa bila kificho bwana david butinini baba yake Donkan Botinini mchezaji wa zamani wa Lelia ya Morogoro aliyekuwa askari polisi na kada kindakindaki watano enzi hizo akiwa mtwala kabla kuwa mishiwa Ilinga na ambaye pia alikuja kuwa shahidi kwenye kesi ya Mwamwindi aliyabalisha kuhusu ndava na ubabe wa RC Dr. Krelu kule mtuala Dr. Krelu alionekana mtemi sana Lakini tuelewe kuwa Wakati ule tulikuwa tunawasaidia Ndugu zetu wa frelimo Kwani kulikuwa na vita Hivyo kulitaji mtumbabe kama Dr. Krelu Kwa maoni yangu Dr. Krelu alipaswa kujifunza kwanza mila na desturi za wahehe Kwani wahehe ni wahehe tu wa Iringa Ulikuwa na kikundi kidogo cha wakulima Matajiri wa ismani ambao ndio waliejenga ilinga Dr. Krelu arasi tinga ilinga na mkwala mzito arasi dr Krelu kijana wa miaka natano. akiwa na damu inayochemka damu changa haku mtu wa mchezo mchezo dogo. Areportinga tu Ilinga aliowachimba mkwala mzito wa Nyaruko lo wa hehe wa kuwa kamwe hatavumilia uzembe na uvivu na ubabaishaji. Pia aliwaonya kuwa tabia baadhi yao ya kushinda kutwa nzima wakifakamia ulanzi, kangala na komoni itakuwa ni historia sasa. Mzee maarufu mjini Ilinga enzi hizo bwana Omar Msalemi Nzoa rafiki wa zamani wa muamwindi Anaeleza jinsi Dr. Krelu alivyochimba biti au mkwala mzito siku ya kwanza tu walipokanyaga mkoani Hapo Ilinga ambapo Dr. Krelu alinena, "Nyiye naona hamnijui mimi. Kwaaulizeni watu wa Mtwala tiyo wananijua na kunielewa. Watakupeni habari zangu. Mimi sio mtu wa kucheza cheza na sina utani hata kidogo." Vivu na uzembe vitakuwa historia mkoani hapa Dr Krelu hakuwa mtu wa kukaa ofisini bali aliwafuata wananchi na kushirikiana nao bega kwa bega katika shughuli za ujenzi wa taifa kushika jembe na kulima au kushikapanga na kukata miti kwake ilikuwa ni kama mlevi mzee aliyelewa matatpu chakali Arasi Dr Krelu alianzisha kampeni kabambe ya kilimo moja kati ya shughuli za mwanzo za Rasi Dr Krelu alipofika Mkawa ni ilinga ilikuwa ni kuanzisha kampeni kabambe ya kutaifisha mashamba makubwa Ili yawe ya vijiji vya ujamaa Kufikia mwishoni mwa novemba mwaka wa moja sabina moja Huyu ndiye alikuwa Dr. Kleru Baada ya kumjua alasi Dr. ni vyema sasa tukamjua na Saidi Mwamwindi kulima aliyefanya historia Dr. Krelui ikabadilika. Saidi Mwamwindi ni nani huyu Bwana Saidi Abdalla Siuranga Mwamwindi ni Mnyaruko Muhehe aliyezaliwa Ilinga mjini mnamo mwaka wa ambapo baba yake alikuwa jumbe eneo la Mshindo. Bwana Mwamwindi hakaja kuwa deleva kisha akaoaa na mwaka wa nne yeye na familia yake waliamia mkungugu isimani ambapo waliweza kulima kidogo kidogo huko akitembea masafa malefu kutafuta maji hadi akamilike kali nyingi na kuseleleka huko huko kijijini mkungugu kilimo kilimnufaisha sana hadi akawa tajiri mwenye mashamba makubwa matrekta na majumba kadhaa ili ngamjini huyu ndiye bwana Saidi momwindi goja tuangalie nini kirijili katia hawa mafaari wawili au katia hawa watu wawili. Dr. Krelu na bwana Mwamwindi, mwezi December Namo mwaka wa 1971, RC Dr Kleru aliitisha mkutano na wakulima wakubwa. Iyo nilikuwa December 23, namo mwaka wa 1971, RC Dr Kleru aliitisha mkutano na wakulima wakubwa wa Isimani, kuwaeleza azma ya serikali kuyachukua mashamba yao na kuyageuza kuwa vijiji vya ujamaa. Mkutano huo ulifanyika kwenye ukumbi wa welfare mjini Iringa. Wakulima hao wa Kihehe kinyarukolo bwana Mwamwindi akiwa mmoja wao walicharuka vibaya sana hoja yao ilikuwa kwamba si sahihi kuapora mashamba yao wakati mapoli bado yapo mengi hivyo mkutano huo ulivunjika bila kupata muafaka wowote bwana Amani Mwamwindi anasimulia baada tu ya mkutano huo kumalizika baba alikuja kwangu mlandege akanielekeza kuwa kwenye mkutano huo yeye alimshauri mheshimiwa dr Kleru kuwa ni bora akwasaidia wale ambao hawajaanza kutembea kuliko kuangaika na wenye uwezo wa kukimbia hoja yao wakulima ilikuwa ni kwamba wao walifieka Mapori miaka ya msini na mapori bado yako mengi. Kwanini wananchi wengine na wasiende kufieka mapori hayo? Wakulima wale matajiri ya baba. Walipanga kutafuta mwanasheria kutoka hata Uingereza ili aje kuatetea. Kwenye ule uleo waliotaka kufanyiwa. Arasi Dr. Kleru atinga shambani kwa kuana saidi mwamwindi siku ya Christmas. Kombuka, mwishimiwa... Arasi Dr. Kleru, alikuwa ni kiongozi mchapakazi odari, alikuwa akiwaza kazi masai shilini nane. na na haikuwa jambo ajabu kumkuta usiku wa manani akifuatilia jambo hili au lili, haitha mapomziko ya weekend au siku haya kumuusu hata kidogo. Arasili ya jumamosi, disemba ishinatano, mnamo mwaka warifu moja sabina siku ya Christmas. Arasi Dr. Krelu alichukua gari la R.C. Pijot Mianne rangi ya blue ambayo bavuni ilikuwa miandikuwa R.C. ilinga Akavako fia ya pama na kuelekea ismani katika hali ya kustajabisha na kuogopesha R.C. Dr. Krelu alienda bila ya mlinzi wala ulinzi wa wote hule Alienda akiwa yeye kama yeye alienda kwanza kwa mkulima mkubwa aliyeitwa rashidi juma huko maeneo ya Nyanglo Zanzi lakini akamkosa saa kumi jioni arasi Dr Claru akafika shambani kwa bwana mwamwindi na akamkuta Kilima B mwamwindi alikuwa juu yarekkta lake pamoja na mwanae Mohammed na watu wawili alokuwa amewaajiri yadi Chaura Chaz Mwamarata na namkewe Joseph. Kisava. Dr. Krelu halimtunishia misuri bwana Mamwindi. Dr. Krelu halia kuwa jeuli kweli, kweli Bila kusabai alianza kuvurumisha maswali ya chef-chef. Ia liomkela saidi Mamwindi na kumuuzi kabisa. Kwa mujibu wa mamwindi na mwanae Mohamedi, Halia kuwa shahidi namba sita. Upande wa utetezi mazungumzo yafuatayo ndio Dr. Krelu akamuuliza bwana mamwindi. Unafanya nini hapo na bwana muamuindi akamjibu, mjibu Narima shambalangu Dokta Krelu haka uliza kwa Kwanini bado unaendelea kulima shenzi wewe bwana muamuindi akamjibu mjibu Bono na nimefanya kwanini kosa gani Na dokta Krelu akamwambia Funga domo lako nge nge, nge, nge. Hii ni nini blood full. Kwa nini utaki mashamba yako yao ya ujamaa? Dr. Cleru alikuwa akiuliza maswali hayo huko akimtoa Tomasa Tomasa, tuboni bwana Mwimindi. Alikuwa juu ya trekta lake kwa kutumia kifimbo chake alichopenda sana kutembea nacho wakati wote. Bwana mwamwindi akamaki na akasema, "Swela, kikawaida tunawajua wanyalu." Akitamka neno hilo kambali, mbali, yani ikiwezekana ukimbie mita mia kutoka hapo manayake kitacho kuja kutokea ni tatizo kubwa sana ambalo linaweza likaleta baraa kubwa ghafla binvu bwana mamwindi akaelekea kwenye nyumba yake iliyokuwa jilani huko akifuatiwa kwa nyuma na dr Krelu walipopita makaburi kabla ya kufikia nyumba hiyo dr Krelu akamwambia tazama unaendelea kujenga na nyumba za kudumu bwana mamwindi akajibu hizo sio nyumba ni makaburi ninapozikia ndugu zangu mfano marehemu baba mwanangu na shangazi zangu Dr. Krelu wakamambia ni maali unapozikia miligia wenzio mbwawe. Bwana Mwamwindi akazidi kufura kwa asila. Hivyo akaongeza kasi kuelekea nyumbani kwake. Bwana Mwamwindi alivuingia ndani alienda kuchukua bunduki. Kisha hakatoka na yonje na kumnyoshea Dr. Krelu. Dr. Krelu baada ya kuona bunduki mikononi mwa Bwana Saidi Mwamwindi. akaanza kumuomba msamaa. Lakini Bwana Saidi Mwamwindi hakuelewa somo akamemenia lisasi dr Kleru ambaye alianguka na kufariki papo hapo pasipo kuomba maji baada ya mauaji hayo Bwana Saidi Mwamwindi akachukua pama ya RC dr Kleru akaivaa akatoa ufunguo wa gari mfukoni mwa suruali yake kisha akaingiza mwili wake kwenye kiti cha nyuma cha ile Peugeot nane, kwa kusaidiana na mwanaye wa kiume naito naitwa Bada baada ya hapo akawasha gari lililokuwa na bendela ya taifa akaelekea ili ngamjini alipofika ili ngamjini bwana Mwamwindi aliwashangaza watu kwani alikuwa akiendesha gari upande wa kulia hali iliyofanya watu waisi dr Krelu ana kwa kwani balabala aliyotumia ni one way na gari ushuka kusini hazipandi kaskazini bwana Mwamwindi bwana Mwamwindi alipofika kituo kikuu cha polisi alienda counter na kumkuta PC Mbeta Kasonda na akamkabidhi funguo na bunduki kisha akamuelekeza ndeni kachukueni mbwa au nguruo kwenye gari tayari nimeshawua pc kasonda alipigwa na butoa na hakuwamini macho yake pale alipobaini kuwa mwili uliokuwa kwenye gari ni wa rc dr Krelu. rc dr Krelu alikuwa amevaa ovalori jeusi huku mwili ukiwa umetapakaa damu mara moja pc kasonda Mwekabwa na mamwindi chini ya urinzi Tarumbeta ikapigwa na askari wakakusanyika na kujuzwa Juu ya kifo cha R.C. Kisha Gali likaifadhiwa nyuma kituo hicho cha polisi. Asikali wa walienda kuleta kitanda cha magurudumu toka hospitali ya mkoa. Na mwili ukaenda kuifadhiwa mochwa ya hospitali ya mkoa. R.T.D. yatangaza kifo cha R.C. Dr. Cleloo. Tukutane tena katika muendelezo ujao wakusu Dr. Wilbert Andrew Cleloo R.C. Ambaya likuwa kipenzi cha nyerere lakini bahati mbaya wahehe wakamchukia na mwisho wa siku wakaja kumuua hii ndonia maalifa na msimuliaji wako Johnson Dion Bosco anko baba